Però l'últim dia ens vam quedar a finals dels anys, a mitjans dels anys 70, el, sobre l'any 75, sobre la mort del Franco, i parlant de què havia passat aquell, aquella nit, sí. nit de la mort del Franco. Jo com et deia... Vam algunes coses, sí. algunes festes d'aquella època i, alguna, sí. i algunes anècdotes d'aquella època. Jo ah. no voldria tornar en aquesta època, és l'època que lo que, que no ho haig sense nom estem intentant repescar el material i repescar una mica com a petit museu d'aquests aquest, moments i de les coses que passaven d'aquesta efervescència que hi havia en aquest moment a Barcelona que intentem repescar. Un dels temes que a mi em semblen que ens semblen més importants és la moguda qui va arribar que hi va haver a les Rames en un moment donat. Tu que estaves presentant sí. el tema de, de, de les parades a les Rambles, dels sí. passejos, de la quantitat sí, de gent que s'ajuntava sí. a les Rambles. De fet, era lliure, la Rambla era lliure, no es tenia que tramitar cap permís, ni cap paper, ni res. On posava els objectes o el que es volia oferir en aquest cas, hi havia moltes publicacions, hi havia una distribuïdora que que portava l'arnès Casals, que ara també porta músics i tal, i distribuïa la Ho Blanco, al Estar, eh, bueno, eh, totes les publicacions i els fanzins de l'època, igual distribuïen també os teus i tal, no? I i llavors d en, d en ho, ho dones, Sí, exacte, exacte, perquè a partir de les Rams va ser jo estan en, en una parada, com vaig conèixer el del rotllo mascarado, va passar un dia el Nazario i els germans Ferriol... Això? De quin tot situar-ho, Sí, això era a eh, finals de... a veure... No, devia ser, eh, després de la mort del Franco, doncs devia ser entre el 76-77, sí, 76-77. Incluso diria, sí, perquè el 75 no, encara vivia el Franco, 76-77, té que ser. Al cap de dos anys de moll franco, el 76 va ser d'impàs. No? La gent es va anar atrevint a més, i hi havia la farmacència política, les primeres eleccions, els tenderetes de tots els partits, de tots els colors, quantitat de mogudes a nivell de coctes molotov i el PCML, allí, cada dos patres corrents, que jo per cert també, bueno, això queda més endavant, jo em vaig presentar al candidat a president de, gener, de la Generalitat, no? que em van tancar la ràdio, amb el PC, PCM. Has fet un salament, has fet un sí, top. sí, però bueno, sí, no, no, no fem el sí, salament. Seguire, seguirem seguire sí. amb això de les Rambles. Moment... Jo és que tinc una impressió que el rollo a Barcelona, aquesta paraula que coneixem com a rotllo, que per mi vindria a ser... per mi la paraula rotllo tenia el seu origen en fer rotllo, en fer rotllo a part, en, el, en gent que se per fer un rollo per exemple per fumar-se els porros, sí. o per fer un rotllo per, per, per d'alguna manera, estar en -se la... la gent del rotllo ens dèiem. La és una cosa sí. anterior Sí, ah, molta evidentment. Gent que to arribi aquí es pensen que el No, no, no de Barcelona clar. té que veure món rollo. No, no, ells mateixos ho van adoptar. Sí, sí. Ve ve de Doncs aquest rotllo sembla que explota bon durant. D'acord, sí, sí, sí, sí, no hi ha una autoritat a Barcelona. Exacte, sí, sí. La ciutat viu al marge de l'autoritat, que el govern central no pot controlar la situació i de que realment tenim una llibertat molt gran en aquests moments. Sí i es produeix un fenomen d'una eufòria col·lectiva que poques vegades es dona, que es dona entre els anys 74, 75, 76, 76... Sí, no sé sí, sí, I correcte. I ja comença amb sí. cas escala i totes aquestes Sí, sí, exacte, serà, dir, correcte, sí, sí. Són els, són, bàsicament són els anys en què tu estàs més al carrer. Mm. Està, està, estàs... Sí, perquè eh, ja et dic, jo havia tingut postes del Puig Antic a, a Canaletes, no? per exemple, i de temes llibertaris i tal, i cap problema, no? I clar, a mesura que es anava avançant, que a vegades es posaven més pegues. Van començar, a vale, sí, no hi ha permisos, però la reventa no. Per exemple, clar, amb totes aquestes mogudes sempre hi ha els llestos comerciants que venien a estar figures d'aquestes de guix per pintar, o sigui, els revenadors, que no era res creatiu, com vendre uns fanzins fets per uh, la, la penya, no? I tal. Llavors, però, el que és tota la premsa en de moment, no? Sí, que en principi va ser això, però a mica en mica es que és, va anar... ...es de, de poesia que es van sí. llegint a, a mà fins a revistes editades a qualsevol empremta i distribuïdes Exacte. sense cap tipus de, de... I sense ànim de discriminació. En part també eh, el que ho va fer molt bé una mica va ser la, la primera fornada de gent lletinoamericana, no? sobretot argentins, que bueno, amb les típiques artesanies i tal i qual... I doncs, això, això, això jo crec que seria posterior, no? Seria sí, posterior, però posterior, que, va, que, que va acabar matant i menjant-se tot. No? Que, que... isos per estar a passant actualment, el que, sí. és que necessites consoll. Qualsevol... I en aquells moments, per exemple, la paradè i cap problema. Sí sí sí. sí, sí, sí. Tu autoaditaves la revista. Sí, No passaves cap tipus de censura. I el passat també vingui sé a buscar la policia dic, no, no? Sí, clar, de fet, sempre hi havia el, el perill de que clar, tu podies posar el que volguessis com el que em va passar temps enrere. Uh, però bé, bueno, era l'època de, de Kim Crimson, que era l'època franquista, però bé, bueno, uh, uh, amb aquests anys que dius, hi va haver una llibertat, podríem dir, uh, sense cap tipus, perquè clar, tot el país estava en transició, a no? la veritable transició que penso que és això que deies tu, aquesta eclosió, que um, si, per exemple, algú et deia, et fotia la bronca, la mateixa gent del carrer responia per tu, deia. els hi deien a tots, faixa, va, me passa, de veritat d'expressió i tal, no? N'hi ha com que li que també en aquesta època, em sembla més o menys coincideix el del Tricoco, el del Diana, el del Saló del Born... Té relaciones amb la penya del Diana, Sí. Sí, sí, és una mica a... més tard eh, l'assumpte dels Jolars o Boadella, eh, la història pues, que també els hi van fotre el pal, però ja era post-franquisme, no? Així o sigui que feia dos o tres anys que havia mort Franco. Però eh, recordo que en el dian ens reuníem pel tema Boadella i que hi havia el Mario Gas aquest, que era una mica el coordinador i l'assemblea d'actors i directors. Després també a l'estiu... Toda aquesta penya eh, hi havia el teatre grec que també era totalment obert no? el teatre grec que es feia una sèrie de representacions i ho portava doncs l'assemblea d'actors i directors no? el bellmunt eh, hi havia també pel mig el, el cantautor que era el, el, el Munt, a Ramon Mus que són molt amics i tal i van coincidir el Ramon Munt va ser el de, de CNT. sí sí i Ah, exacte. De fet, el sindicat de l'espectacle del CNT és els que van promoure el Diana, i també després el del teatre grec. Era en aquesta època, no? Fins que, bueno, el d'Eldiana es va acabar, llavors cada vegada, a mesura que anàvem entrant cap a, a apropar-nos als 80%, ja s'anaven acabant les coses, vull dir, en el sentit aquest d'àmplia difusió, no? Més papers, més permisos, molt tímidament, perquè, clar, com més llunyà al franquisme, o sigui, hi havia aquesta, aquesta llibertat, però va haver, o sigui, a veure, Moro Franco va haver una pujada, no? I llavors va tornar... a lentament una altra davallada, no? de, de burocràcia, de, no? I, i, i llavors eh, ells recuperant el carrer. Sé no? ja que t'ho explicava l'altre dia, un dels fets és que una de les vegades que ja controlaven bastant això, que era a eh, finals dels 70, eh, a mi em van agafar mal el Nazario no? i em van fotre allà, a la comissaria de bons succès, la Guàrdia Urbana, em van hostiar, i em vaig negar a pagar. Em van dir de tota la nit allà, doncs em van posar allà la perona, amb tots els... De què t'he posat No, de vendre simplement sense permís, així, però no vull pagar, ni em neu a pagar, no?, i tal. I, i a partir d'aquí, doncs ja es va anar tot controlant, tant com ara ja s'ha tope controlat. De fet, el que queda baix de les Rambles, a Drassanes, és el reste que queda d'allò, no? que ara és només dissabtes i diumenges, amb unes parades de fusta, el 90% són llatinoamericans i venen pulsaretes. Per dir-ho grosso modo és així, no? Llavors jo, clar, feia uns pòsters que a vegades doncs, feien dos metres per, sí. per un. Les sí. fotografies de l'àmbit de l'època són arrables plenes de gent completament o Ah, exacta. Sí, un de sí, sí, sí. Va va un no, no, que de sí. desfilé, de, de continuada i la gent de la ciutat no un desfilat turístic com tal. Exacte. No, però bueno, no no no. Sí, no, sí, no, sí, no sí, sí, amb, amb això perquè per mi, eh, un tema que ara tocar, o sigui, el, el tema de tota aquesta tota aquesta època. Per mi està marcada Bueno, sí, per situant-se, sí, sí. Estava en aquella pregunta que et preguntava l'altre dia per, per, per, per, per, per el tema dels de, porros que corrien i hi ha un tema que no vam parlat l'altre dia però la m'agradaria insistir, és el tema de, dels àcis, del, dels LSD, que apareixen molt moment durant aquí. En el meu cas jo puc parlar de la distància de, de, de LSD des del 71. Exacte, sí, sàpiga, sí, eh, tota se, sí 71, 72, gent, sí. 71 i el 75... Van, est van estar van estar trenent alguns eh eh respes altres eh social sí. però, però, però va, ser, va ser important i va, va, va canviar, va canviar girar de la, la, la manera de veure les coses de, Sí. De Inclús al amic Fargues, bueno, jo recordo l'anècdota que el tio contava i diu "Importo 300, no sé quants". El tio tenia controlat la quantitat, i tots al·lucinàvem, me'n recordo, un Jean Ramon i jo, i tal, perquè el tio portava comptabilitzat, jo què sé, tres cents i pico, això a finals dels setanta, no? I tu tenies algun tipus d'àcid favorit o havies, havies, trobat, havies trobat algun en particular que...? Bueno, hi havia aquells sacans, hi havia uns que, no sé què de la piràmide, els piramidons, no sé com en deien, si... La veritat és que tampoc no hi no, ja tenia massa, no? però sí, eh, uns que sí es tallaven i llavors te'n foties una mica i a tal, i tu anaves organitzant, no? era com un paper, no sé, un paper… Un sacant. Un sacant, però, sí, un sí, sí. ah, exacte, exacte, exacte, exacte, sí, sí, sí, sí, sí. Home, com, això del, el Pau Maragall no es cansava de… de els articles no es cansava de queixar-se de que alguns d'aquests àcids estaven tallats de l'amfetamina i que l'amfetamina et descolificava i que l'amfetamina sí. potenciava la gent espitosa i potenciava bueno, la pureza de l'àcid. No, bueno, no, clar, estic totalment d'acord perquè de fet eh, jo vaig deixar de prendre quan precisament era pura amfetamina quasi, vull dir, no tenia res que a veure, no? Perquè, hòstia, els primers, una passada, jo recordo una vegada amb el tomat no? vam anar era sí, Montserrat o no sé, un lloc. I hòstia, jo recordo unes experiències que són irrepetibles, vull dir, allò, que, allò típic no? que et veus fora del cos, en ple dia, no? i que, per exemple, una vegada que vam anar a Montserrat, hòstia, sentia o sigui que hi havia a la muntanya, no? o sigui, com una història elèctrica, sentia com la, la, la muntanya radiava, com com ondes no? que anaven sortint, i, i ho sentia, no? Llavors eren àcids molt purs, no? Estic parlant de l'any 73, no? més o menys. Llavors, ja els últims que vaig prendre cap a, a principis dels 80 era una merda, és que eren purament anfetamina, no? era molt canviant, la història era una altra història, no? Llavors eh, ja et dic, ara desconeixo sí, com... Un jo una doble, és, és, és un, una doble decepció, potser penso que per un costat, per un costat eh, podríem dir que, que sí, que possiblement passés això que tu dius, que, que, que la qualitat no fos la mateixa no ha estat molt tot segur, però però té una decepció una mica de clàssic també les coses. O sigui, sí, pot ser, potser una massa un fe, una eufòria, creu. Sí, que sí. Es ens ve de fora pensant que això si ens farà una fraternitat universal i sí. amorosa. Sí. Que canviarà la societat d'alguna manera. És sí. que prova Sí, i un, atre, un, un concepte, una dimensió nova, una, una història. Després de conèixer això és difícil pensar que les coses puguin ser iguals, després d'estar a de baixada de, de tocar el cel amb les mans, Sí, és, és, aquí doncs, molta gent discreta és canviar la vida, anar-se'n al camp, es formen, jo l'any 73 agafo una casa, llogo una casa, em vaig viure en comuna amb l'Oriol, amb 5 o 6 ens en anem a viure a una casa. I com jo, molta gent ho, fa, ho fem. Sí, jo, jo una mica ho faig anant a Eivissa, amb el de rotllo enmascarado, amb el Nazario, amb el Mariscal, amb els germans Ferriol, inclús amb, el, amb, amb aquest que era molt light, al Montesol, no? el amb els ambient de, de dibuixant, inclús amb l'Olillú. El Ells inclús, que ara estan a Eivissa, eh? es van a quedar allà, els germans Ferriol, i es va agafar, van llogar una casa allà, i el concepte era d'agafar una casa a Catalunya, no? però ells van anar cap allà, s'hi van, van sentir molt bé, i jo havia pujat en sembla una o dues vegades, i m'hi havia estat hasta 15 o 20 dies, no? i llavors tornava cap aquí i ja et dic era tota aquesta penya de de d'ambient de dibuixants, no? O o de literats, amb el cas del Montesol, no? Ai, perdó, Montesol de, de Ehm i després que amb el temps ja s'ha vist cada uns va situant, però hi en alguns, els germans Farriol que encara estan a Ibiza. Hi ha un poema de l'Alberg Sí. No ens ha canviat tres i que amb que, que ens ha decepcionat I a partir d'aquí potser també sorgeix una altra generació que ens ve la i que és una generació més més, més punt. les coses van ser sí. i sense A partir dels 80s, sí. La crisi dels 70, la crisi del petroli del 76, sí. 70, ah, 77, sí, sí. La vida s'ha Sí, sí, sí, eh, noves coses, com la ruïna... Sí, és com un desencant, dir-hi, aquesta etapa, tal, no, no... I busca altres històries, sí, és possible. De fet, eh, hi ha un canvi brutal a finals dels 70, al eh, remuntar i als 80, és un, tot un altre concepte, no? Eh, el que dius tu, la cosa potser va durar fins 78 i a partir del 78 cap endavant la cosa canviava. ja no dic res dels 80, que ja no té res a veure amb tot l'altre, no? Vull dir, una altra història. Jo, clar... Jo ja penso que hi ha un... un, un, un aquest moviment d'alguna forma sent, es relega sobre, sobre si mateix. El que podríem anomenar una contracultura es divideix en subcultures. Sí. subcultures eh, que s'organitzen es tanquen sobre si mateixes o i sigui, cada una es busca de solucionar. Exacte. els que han defensat la llibertat eh, sexual amb eh, el front gay o el front de lesbianes Exacte, els cada que s'han fa... dedicat al vídeos, i de vídeo es professionalitzen el vídeo nou em sembla que es el, deia però d'alguna forma formen empreses que després tindran la continuïtat i, sí, i el sí. vídeo social però ja es professionalitzen d'alguna forma sí. i els que no que són una gran la majoria, alguns, eh, hi ha molts que queden absolutament penjats penjats pel camí, o sigui, hi ha molta gent que no baixa de res i eh, que es queda assentada en una cadira a la Rambla i que no, i que, i que no, i que... Sí, el Papa el... Noé... El... El... Sí, sí, el, carrer, sí, el, per per... el, el Noel, no? que és peredigmàtic, el Papa Noé, que es queda allà penjaret, i molts altres que, que, que, que se manegen el camp. Està... Sí. Per mi el, el fenomen neurural comença d'aquesta manera o sigui, la, la, és una fugida de la ciutat, dels fills de la ciutat, i trobes gent de Barcelona que està visquent a Òsca, que està visquent aquí, Exacte a està a l'Empordà, que està visquent... hi ha molts petits pobles que acullen en condicions de vegades lamentables, gent que ha arribat allà sense un dolor, sí, putxacca, sí, que es busca la vida, es la vida com pot. Sí, sí, el meu cas bueno, va ser la ràdio, no? em vaig tancar amb la història aquesta, una mica, és veritat, per un que dius tu, per un cert desengany de, de com estava tot no? i com derivava. No? I llavors un pensa, doncs, pues això va ser que em poda. <ríe> bueno, el meu cas. No? Dir, pues... jo, jo et sembla que reproduïm contradiccions que, que, que, que, van, que també van passar, oi, els, els anarquistes del 30, el 35, sí, i un anarquisme vull dir, i un assembleari. No? Vull dir, els, els que d'una forma pensaven que es podia canviar la societat eh, amb una lluita política i els que, pensaven, els que pensaven que la societat canviava per un canvi amb la vida, amb la vida pròpia. Quotidiana, no? sí, la vida quotidiana. Sí, sí, social. Sí, sí. I, i, I realment va ser un fracàs d'aquesta. no canviava la nostra vida, sinó que la nostra vida anava pitjor cada vegada sí. durant aquests anys. O sigui, durant els anys, des de l'any 77 a l'any 80 les coses anaven a pitjor. Sí. Les sí. persones cada vegada es més soles, més aïllades, I, i, més... i o es posaven a treballar amb un treball normalitzat dintre cometes, es normalitzaven dintre del sistema i s'integraven dintre del sistema, ah. i estava, en aquell moment s'estava formant i estava volint. Sí, sí. Es que les grans cadenes de televisió obrien les portes, els professionals, sí, sí. es començava... Hi ha un cas molt clar que és un que encara està a Ràdio Pica, el Hippie Vicente, el... que aquest, eh, bueno, és un... entès amb en l'assumpte del blues encara, encara segueix, és el més antic junt amb mi a Ràdio Pica, i aquest pues, era de la penya, de, de Passa del Rei, i també de les mogudes, i es va ficar correus i ja segueix, no?, vull dir, el que deies tu, va fer posicions i tal, i diu, bueno, potser que em busqui un parapet o, o un modus vivendi més o menys segur, no? No, és el nostre punt de, però, punt de vista en una absolut criticable. Ui, l'edat també marca, suposo, no és un mateix tindre 20 anys que tindre'n 21 o 30, no?, dic jo. Uh, jo concretament la ràdio vaig començar als 33 anys, o sigui, imagina't, no?, ja bastant gran i tal, no? Sí, recordo les paraules de... Uh -huh. amb tot el moviment de l'UIT i tot aquest fruit d'aquest caldo de repositiu que existia aquí, doncs sembla que, que bueno, es pot aplicar bastant bé aquesta etiqueta de fic i la seva relació amb el treball. Són persones que normalment no han treballat amb una cosa fixa, hem, hem usat, hem treballat durant un mes a un lloc per aconseguir trobos diners, però uh -huh. no hem volgut treballar, lligar-nos al món del treball d'una forma fixa, hem volgut anar per fins si podíem guanyar la vida amb una cosa que feiem nosaltres. Exacte, sí. vida amb una nosaltres i xi calia treballar. Treballavam durant un mes o durant quinze dies ah. durant 3 mesos. Això arriba un moment que això és factible durant uns anys. Sí. Funciona durant uns anys i, i al cap d'uns anys deixa de funcionar perquè hi ha una crisi total. Sí sí, sí, sí, Que sembla que en aquest moments ara mateix 2009, ens estem trobats en un moment semblant on totes les oportunitats de feina de guanyar-se la gent petites quantitats per aquí, petites quantitats que per allà, pues, està, està, està cada vegada més difícil. Sí, sí, és, estem en un moment una mica igual. Sí, clar, jo, que... jo ho pensava l'altre dia, és una mica com 73-75 que el 73 va començar també la gran crisi del petroli a nivell mundial i tal i una de les persones que també en aquella època el Moix, que també hi vist a la web sense nou que dieu és de la penya o és del, del clan Picarol, sí, perquè vam estar, ell m'ajudava, també el Tomàs va ser soci meu i més gent, llavors, eh, i el Pope i tal, però que el, el Moix és curiós encara està en aquesta situació, o sigui, és el tio... Parlàvem amb el Martí, de, dibuixant del taxista, no? que ha treballat més eventualment, tenia una carpeta impressionant de contractes eventuals en els quals doncs eren feines eh, d'un mes, de tres mesos, màxim mitjany, com molt. I, i era eh, el que deies tu abans, no?, com una història de buscar-se la vida sense més, no? eh, i el curiós és que ara clar, eh, encara està, ara està bastant penjat perquè els temps han canviat molt, no? que això podia, ho ha allargat, potser que ho ha allargat més, no? perquè mm, a finals dels 60 encara podies més o menys trampejar les coses. No? o professionals o de buscar-se la vida, vull dir... Però no hi ha altres que... Estan sí. A Maria, de bueno, ja estan... Mariscal i tot, Mazarios, tots aquests, o, vull dir altres que... altres estan a televisió, suposo. Sí, exacte, a TV3 ni ha, sí. Però bueno, si no sé si està avançant l'Àngel Sí, també, tot... però bueno, l'Àngel Casas sempre s'ho ha mirat des de la barrera, vull dir... Eh, ho saps una és el director de BTV, no? I ell sempre ha sigut com un boier. No? Mirava però no s'implicava. Jo penso que igual en Sabia s'ha fotut no? vull dir Llavors, <laughs> sí, ell eh, ha sigut, va ser una època com el periodista, entre cometes, oficial. No? El canet roc, el divulgava. Després hi va haver també una associació eh, entre ell, després el Gai Company, després el, ho han parlat en Xavier, el, el l'illa de Granollers, al Centre d'Iniciatives i Turismes, que això està relacionat amb el Dalí, però ja et dic, l'Àngel Casas ha sigut com un cronista oficial que, vale, ja que agrair, que estava... Atenen els assuntos. per exemple, jo recordo que les primeres FM's, una FM que va haver a Ràdio Barcelona quan s'estava començant, perquè abans era tot ondes mitges, que era a finals dels 60, perdó, finals dels 70, principis dels 80, i hòstia, no hi havia anuncis, i era, ho portava l'Àngel Casas i posava tot un disc del Tanger Dream, no? durant, jo què sé, dues hores posava dos discos i quasi no parlava. Abans vull dir que el tio es va implicar però estava a Ràdio Barcelona, no és el mateix, Ràdio Barcelona que Ràdio Pica o, amb el cas que et deia, el centre d'iniciatives i turisme de Granollers que era de l'Ajuntament de Granollers. Tornem una altra vegada que hi ha Ah, exacte. Les persones que han estat implicades en els moviments socials que hi ha en el carrer. Exacte, I no sí. Un show business, I és una, una cosa, un res en, en sí si, i l'altra cosa és tot és el l'espectacle. Exacte, És el, sí, el, sí, el movimental sí. moviment del, del carrer. Eh, en tot que tu no sigut, eh, per més que has tingut aquest programa estava parlant del productor Sí, el Javicot per això, eh, a veure, eh, és molt posterior, perquè el Javicot l'any 73 estava a casa tranquil·lament, té 10 anys menys que jo, llavors eh, eh, ha tingut un estatus, eh, eh, ho sapigut portar bé per coses de la família i tal econòmic, la, sobretot aquesta és l'última etapa, a partir del coccionat i tal, li ha permès, eh, per exemple, ells, a, a part de muntar el concert que sempre em parla, l'Aliança al Poble Poblenou, que sempre diu que ho ha fet ell, però no és veritat, hi havia un equip, hi havia el coccionat, hi havia el torrent que està a Nova York, hi havia un germà... Que... No, no, que a veure, això me l'aprecio molt. Pues no, sí, jo, és un equip de persones. I a li dit i s'emprenya. Ja, a mi sempre m'ha dit, jo no sóc el Cursonet, sóc el Cursonet. Pues ha estat un equip de persones, a mi sempre m'ha dit. Perquè bueno, ja vas veure tu, en el debat aquell de l'altre dia, eh, perquè jo, que tu vas dir que em va fer molta gràcia, jo em vaig presentar com a grup Punga, a veure si col·lava, i, i, i em, va dir, em van tombar i em va dir: "Oh ho sento eh, sé sí, què Vull dir. Però, bueno, eh... mm, sí, bueno, però, però que no ho sàpiguen. Això és els inicis del, del PUNC aquí Barcelona, Sí, no? a veure, ell dintre... Tot... Hi havia una sèrie de grups sí. que podíem estar pensant que fèiem una música... Clar, que no se sabia ben bé, què era el PAM! Podia pac. encaixar dins de sí. la... Clar, clar, clar, no, punt. és que és lògic, és que ni ells ho sabien lo que era, perquè... I, el, i, i, i els que van muntar el primer festival PUNC aquí a Barcelona... No? Sí, punt. o la, la Tortuga Ligera, tota aquella ambiguda... Exacte, li ja. presenteu sí. una, una maqueta. Maqueta, clar, la que, que, que. que això comporta, agafar un casset, junta totes les músics, agafar jo a portar-la a un lloc i que no et responguin, que no tinguin res i que no tornin ni la maqueta. Sí, que et diguis que no... Que no que bueno i de fet, clar, també eh, tenen en compte que, mira, molta desorientació, perquè que en aquest festival hi hagi el Ramon Cint... Ha... Bueno, aquí diré... hi, hi ha una certa dosis, dir, la, com es diu, aquesta tortuga... Una no? tortuga ligera. No? Sí, sí, totalment, totalment, perquè bueno, el Cot havia estat un temps a Londres i, i una mica era transportar. Jo ja a, abans d'això havia estat a, amb el Cot a Londres també, a finals dels 70, i jo el veia molt influenciat per la Muguda, perquè nosaltres vam estar al 77-78, i, I, evidentment, era l'època d'or, diguem-ne, cometes, del punt no? Jo havia vist a Londres pintades que deien Sex Pistols censurat a la BBC i tal, no? Llavors, eh, és això que dius tu, és intentar portar-ho cap aquí, però, clar, aquí era a partir de zero, allà hi havia hagut una evolució natural i llavors, clar, eh, els morfis, o inclús diria la banda trapera del riu no tenien res de punk, ni ni entenen, és rock dur, és rock... És el que seria Exacte, exacte, i llavons... En un moment estava un tipus de música. Ah, que volia adaptar, sí, sembla que sou punk, o sigui tal, i llavons es va muntar aquesta... Potser havien de tirar escopinades, cosa que no feia en aquell moment, no sé prou punk. Exacte, sí, i que el Ramon Cim fos punt, ja veus, ara no és desenterat, bueno, ha denunciat el portal aquest de les barricades i, i tal, i a més a més eh, ho ha perdut no, el judici i tal, però bueno, que de punt no, això, no ha tingut que, mai res. Això que quan parlaves del Ramon sempre no importa parlar d'una altra cosa, que és, que, és, que és com es relaciona el, el rotllo de Barcelona i tota aquesta moguda d'aquests anys amb, amb, amb les diferents capitals. O sigui, M'has parlat sí. la banda de Londres, per altra banda, eh, mençen aquí uns eixos de contacte, sí. uns eixos de contacte. hi, hi ha una, hi una cosa hi ha, hi ha un Sí, acau, sí, sí. Eh, hi ha un eix que és elemental, que és Sevilla-Barcelona. Sí, exacte, les mares i tota la muguia al al rock musical, Barcelona i Madrid diuen bastant al marge. És sí. hi ha un incert intercanvi de valencians sí, sí. que venen, però pocs. Molt pocs. Molt pocs valencians venen cap aquí. Ah, sí. Entre ells, ells aquelles fornades on vais És que arriba molta gent, però que arriba de llocs molt impensables, hodi de de, de, de de ciutats com Valladolid o de ciutats sí. com, com no simpedites, sé, petites ciutats, sí. que arriben atretes per la capitalitat de Barcelona aquesta capitalitat i que els les, les personatges més rebel·les de les petites ciutats apareixen a Barcelona i et pots amb, realment amb persones molt curioses sí. perquè, perquè venen aquí i es queden aquí i es busquen de vida aquí i s'instal·len aquí, que aquí. Sí, perquè veuen, inclús abans de tota l'exclusió aquesta de les rambles, que aquí hi ha una capacitat expansiva, creativa, de llibertat, sigui perquè estem a prop de França, és un, un lloc de pas mediterrani i tal, perquè clar, eh, tornant a això que dius de Madrid, jo abans que hi la movida, que va ser en els 80 de Madrid, i em van convidar en plena època hippie, el 73-74, a un dels únics programes que hi havia doncs, curiós, que es feia televisió espanyola, només hi havia primer segon canal, que era el Poc Grama. Jo vaig sortir amb aquest programa i vaig anar a, a, allà per parlar del rotllo mascarado. No? i perquè allà estaven molt just com a taronges. Eh? Ni existia Alaska, ni existia Ramoncín, ni res de res. I hostia, els hi queia la lava. Ens van portar com si fossin, jo que sé. Recordo que en aquells inicis començava Ràdio 3 i em van portar, em van portar a Ràdio 3. Vaig anar a casa del Moncho al Puente. Després, més tard, també vaig tornar-hi amb el Nazario. I, i després també mh, hi havia com una admiració mh, no, on bé, però admiració com d'impotència de diu, "Hostia, que veus un Monteu, això és impossible fer-ho a Madrid i tal", no? De altres maneres, qüestions de ràdio, al Madrid es sortava io de la seva, no és? Sí. Passava sí. una ràdio partida. Exacte. Sí, jo vaig conèixer el, el Jesús Ordovas, que inclús em que ha tret un llibre que diu que va, que, de què va el rotllo, també. De què va el rollo i surto jo, no, també. I parlava d'aquesta moguda, que era, eh, que jo hi vaig anar ja com a història del rotllo enmascarado. Això s'hauria gust. abans, abans, devia ser era vivint franco, eh? era el 74 70... per mi el que va ser molt intens, molt intens, que vaig viure va ser 73-74 perquè se superposen les coses, el mercadillo de Balmes el de Kim Crimson l'assumpte que vaig tenir a la Guàrdia Civil l'assumpte que també socialment el del Puig Antic tot 73-74 per mi va ser el més intens, va ser a dalt de tot. Llavors, sí, es va mantindre, va vindre l'U de les Rambles i tal, però vull dir, ja, en vida franco, ja es començava a haver uns xispassos, vull dir, que es veia que, que les coses tenien que canviar i, i que Barcelona era el nucli indiscutible de tot l'estat, no? I les, les, les, les, les, les, les. aprenem a somiar una Barcelona possible amb la que és estat possible i que no ha Ah. aquesta la aquesta la sola aquesta tota la sola de disseny. Sí, sí, està el clar. Els, els germans grans, perdria algú que van ser els que van que van ser els que van afalar les sí. les polítiques de, de, de tot això que ens van, ens van conduir cap a aquest cap a aquesta Barcelona, a aquesta Barcelona. Inclús, uh, ja, no, no, Sí, sí, no, no, no, no, no, no, no, llòs, vull dir és que és com molta gent de Barcelona, m'he dit que està Barcelona que recordem, és difícil de fet explicar-la a gent jove, per exemple, Ja, ja, sí, si no han viscut, sí, sí, és. Una Barcelona bullota, un cap d'horror, deixan nas candidats de fum, que de posició, és una altra que dura, costa costa viure, carrers cruts, carrers no si ara seguro que està una mica més cuidat. Explicat, sí, però de Barcelona la gent descobreix que fa igual que hi ha la floresta que, existeix, ah, exacte, sí. costat, que molta gent troba cases barates a la floresta que se'n van a dir sí, a la floresta jo, a, jo tenia una casa ja que era del carbó per exemple el tenien llogat un ah, sí, sí, sí. era el mig del, era no al centre sinó era cap als bosc sí, que, però, que no ho sàpiguen el, carbó, era el saxofonista d'un grup que es la, la propietat és un rob i era un grup de música free que intentava ah. fins al nivell de, de, de, de quedar-se sols a la sala d'una forta. Sí. I vas estar, vas estar vist que era amb el Jordi? Però. No, va, va ser quan ell ho va deixar-ho, que jo em vaig posar en contacte amb el propietari i tal. Això va ser posteriorment quan hi havia, que te te'n recordes, el casino de la floresta, que s'havien fet els dissabtes... El casino, que, sí, que, bueno, no, el baranguer era un dels... El casal de la floresta. Ah, quan sí no sigut, sí no Ah sí, sí sí, que és després va tocar la, la N.acta, ella... sí, sí, sí. Mm -hmm. I esvien fet molts concerts, sobretot a, a, a, o sigui, els dissabtes, en, hi havia com, un, com una pista en semblar de fumon, no sé, una cosa de ciment i tal. I, I allí vaig conèixer, inclús el dibuixant que va fer el logoquet el Pere Sánchez i tal i, i la Maria del i tota la penya, el Baranguer bueno, alguns ja els coneixia no? I, i va ser molt important el fet de que la floresta va esdevindre com podríem dir la Califòrnia o la part mm, urbana però, però rural de Barcelona l'escapada qui no tenia casa allà o hi havia estat o tenia un amic no? i estigués ficat la boguda, no? És una mica la Barcelona, possible, sí. la Barcelona possible que de fet amb els anys eh el que hem una pista aquesta expansió de, de la gran que s'escapa no no és no, tot la foresta, sinó eh Sí, sí. Per anar a, sobre, i, o sigui, a 50 km. Sí. I, i, I no és precisament la, la, la, la, la que havíem somiat. O sigui, no. Diguem-ne que la, la floresta dint de era un, un somni romàntic. No? Sí, era com una, era que era la formentera de Barcelona, sí, era la història rural més a prop perquè estava al costat de Barcelona però ja, hostia els pins i tal... Això, era... Si no recordo malament els telefonians també havien tingut un barri d'aquest tipus, ah, sí? no? Sí, el, el, el... El... Sí, el gest, sí, sí. el vilà, no sé què, sí, sí, ja no me'n recordo, però si sí, tens raó, sí, clar, perquè, clar, a Barcelona, ciutat, eh, era com molt, molt, molt ciutat, molt ciutat, no?, vull dir, i aquest concepte que deies, les noves generacions, és difícil que l'entenguin ara, no?, perquè potser ara, és una època molt, molt de city, no?, dic jo, en general, molt urbanites, s'ha tornat cap a la ciutat, no sé, eh?, vull dir, em sembla a mi, no?, perquè, ja et dic, jo, jo vaig estar eh, en aquesta casa que al final hi poc fins que ho vaig deixar-ho, inclús, com m'hi tenia poca cosa, van entrar, que estava a la casa, i van, van entrar-ho guanyar, no van trobar res, no? I, i llavors... Tu t'has Sí, vaig estar, als anys claus, vaig estar a casa del Poppe, de l'època d'abans de, la... de la mort del Franco i després, una mica després de la mort del Franco, o a... al Carrevenus. Sí, una... sí, jo, eh, llavors, m'agradava molt i el meu ideal era, pues, potser era que tots, pot... no em de ser, jo el meu ideal era lo típic, com tots, eh, anar a viure que la veina i tal, mitali tranquilitat i na fe i dibuixant, no escrivir ni tal. Però ara penso diferent, no? Dir... Però, a, Però a nivell pràctic, pot Aquesta la de la nació mans de mes, de la nació. Sí. Mans a través dels canals de comunicació no, a, través de... Sí. Coses, a través de la paraula que no pas a través de aspectes creatius. Sí o s'han retirat el camp a fer ah, ah. música ha s'han anat a passar uns anys a Formentera, s'han anat a passar uns anys a l'Empordal o... Jo he provat i, i per exemple a Oloti vaig estar-hi també un temps i tal, afegar el Jordà i tal, però això ja és cap als 80, eh, pràcticament el 80, el 80 exacte. I la història és que clar, una cosa és que tu et fas la idea, però quan hi ja estàs una setmana, un mes i tal, sí. jo m'avorria, de sí. <ríe> veritat, necessitava marxa. Sí, dius, hòstia, ara ja tinc, no? I ara què? Hòstia, que avorrit. Potser que posi la tele. <ríe> no. Saps què vull dir? No. Sí, sóc de City, sí, sí, com has dit abans. Però m'ha arribat a aquesta conclusió per la vivència i provar-ho. Sí, jo que hem intentat, lligant-ho amb la manera de ser individualisme, jo monto la meva bombolla, la meva la meva, la meva, la meva illa dintre de la city, no? dintre del que és la ciutat. No? Eh, llavors, eh, és, és una mica eh, diferent, el cot és més obert que jo. Aquí, quan vam estar concretament... Vem patar perquè jo estava aquí, amb el meu ordenador i tal, i, i vam quedar amb una cosa que per la seva part no va complir. Era que era un lloc per treballar i estar tranquils, i punt, i per crear, no? A nivell informàtic, tot el que va ser informàtica va sortir d'aquest local, no? En quin moment et comences a tocar la parada d'una informàtica? I tens... Bastant tard, bastant tard. Eh... Potser diria que molt tema, tard. Tema, el 80... Ui, no, més tard. Fixa't-hi tan tard com el 96. 96 el 2000 ja me fico fort i tal, no? No abans que ja directament decideixes l'any 81-82, és quan comences a dedicar-te al tema de Estic bastant retirat de tot això. Per la sí. A a la anys, sí. Sí, sí, clar, i no vas viure no, la... M'agradaria que m'expliquessis una lliga com, com comencen les ràdios lliures a Barcelona. Quines sí, ràdios... bueno, en principi la primera, primera va ser una lliure que provenia precisament de l'Ateneu Llibertari del Poble Sec, amatia només per un carrer, allò en plan tranquil, 50 watts i tal i qual, no? Però... Ràpidament van veure que allòs tenia que ampliar. Llavors van agafar un local al carrer Ludo, encara m'recordo, Ludo Vicopio, número 10, que això està al costat de l'Arc del Triomf, tocant la Plaça Sant Pere, perllà, no? I aquesta és la primera, podrem dir, és dir, hi una lliure, el primer concepte a nivell estatal inclús, de ràdio lliure amb collectius, no? Feministes, els gais, eh, gent de base, diem, no? eh, músics i tal. Llavors el que passa que aquesta ràdio la van massacrar. La van massacrar no va... va començar el 79 i al cap de res, de 3 o 4 mesos, la van tancar hasta tres vegades. I per acabar amb ells, el que van fer és, inclús, tancar la ciutat, no, no sabien com fer-ho legalment i tal. Sí, bueno, el que es va fer ja, el remate final, final, final, és que, això ho coneix poca gent, no? els hi van fotre una, una calúmnia dient que allí hi havia una empremta subversiva, no? i van avisar als bombers la policia, i van tirar, cap, tirar la porta i tal, inclús eh, van dir que arregir-se per veure la imprenta subversiva i tal i qual, i el que van fer és estrossar l'estudi, o sigui, hi havien les parets acolxades i tal, doncs van... o sigui, es va fer expressament això, no? perquè no aixequés mai més el cap. Llavors, eh, ja allà va acabar tot, no? perquè tres vegades un tancament i amb una moguda d'aquest tipus, llavors aquesta gent se'n va anar aquí a Sí, l'Ateneu Llibertari del Poble Sec. Sí, un tal Manel, que era el tècnic i sabia molt que és, és enginyer electrònic, sé que treballa a Vellaterra ara i tal, m'ho de professor. Llavors, eh, ja, paral·lelament, i havia, va començar en aquells moments, després d'una de, de, de Lliure, la campana de Gràcia, que era d'aquí al barri. Que aquesta emisora jo vaig ser cofundador, i aquí ja entra el Dionisio Jiménez, i entra la moguda d'anar a buscar emisors a Itàlia, que es van passar de contraband, sí, aquí, aquesta, aquesta, i es va portar aquesta emisor tan famós que dius, la, el de Contraràdio. Coneta, es van portar dos o tres coneta, emisors. Coneta amb, amb Ledo. Ah, exacte, exacte. Que... Igual l'Edo hi va anar-hi, perquè jo no, no tenia contacte directe, no? Perquè tot era molt, encara era... No, jo tinc el record clar que l'Edo apareix un dia, jo acabava de sortir de la presó, apareix un dia, diu, hi ha una emissor, per mi aquí, i, i bueno, ell sabia que jo acabava de sortir de la presó, i em diu, bueno, això pesa molt, diu, no, no, diu, a ja em porto a tornar Ah, que devien ser contra ràdio, poden, no? Crec potser de contra ràdio. Sí, perquè nosaltres ho ven lligar-ho ja més tard. De fet, la nostra ràdio és molt curiós, va començar amb aparells autoconstruïts, eh, l'emisora autoconstruït amb un tio que ens sabia molt i tal. I de fet, hasta la taula de barreges era autoconstruïda, imagina't. Menos el micro i funcionàvem en casets. O sigui, no hi havia ni de discos ni res, no? Sí, i emmetien perquè no ens pesquessin i fer treballar a la pasma de 12 de la nit a 6 de la matinada, i punto. Saps què vull dir? Si ens volen buscar, que, que treballin. I, de fet, eh, en, en aquella època, doncs, hi ha ja una lliure no existia. Ja. Però nosaltres vam començar, ja dir que el 9 de març del 81, exactament. Com a ràdio Pi. però abans jo vaig estar cofundador de la Campana de Gràcia, que era una ràdio d'aquí del barri que inclús va estar situada això el nom a la torre de la pressgi Taulet que allò és la, la campana de Gràcia era una revista republicana de, del segle XIX i tal. No? Llavors eh, Campana es va juntar amb una lliure, o sigui, els restos del naufragi d'Ona Lliure van pujar aquí Gràcia i van intentar reflotar i tindre compartides les hores Ona Lliure eh, eh, Campana. Jo no funcionava encara com a pica, però eh, participava. Una de les coses que recordo és que el Casasses, i el portava, jo bueno, t'ho pot dir ell, no. Va ser una mica el descobridor en el sentit de que el tio era molt tímid i molt i no sé què. Allà... I anavam allà al campanar i estia recitava allà i tal. després a part d'això havia fet recitar els, els diumenges al matí, al barri gòtic, va no? passar els màrtirs i tot això. Però ha bueno, dic tot això perquè eh, tornar a el que havia dit abans va haver un moment que campana van tancar, però també els hi van, els hi van tocar el crustó, però si tocaven el crustó per, per massa oberts, per massa ingenus. i Jo tot això unava anava computant, ho anava mirant els fallos, no? I pensava, vosaltres sou tontos, vull dir, si dieu on esteu, per onda, per antena, és normal que vinguin per vosaltres, perquè nosaltres no ho hem dit mai, mai, ni ara. O sigui, no, no se sap, no? I hem anat canviant, no? Llavors, eh, encara no sabem quan ens van tancar l'any 87, com va anar, però sospitem que va ser un veí o alguna cosa. O sigui, ara mateix els veïns no, no ho saben, no? on està a la ràdio, no ho saben. La típica sí, una continuïtat que d'alguna manera ja està escrita, que hi ha un sortit sí. a alguns llibres de... Sí, bueno, per, per, per entrar-se una mica -tota si sí. bueno, sí, entren a, a l'internet hi, hi ha un que es diu 25 anys de Ràdio Pica eh, no sé què eh, una ràdio contra o una cosa així no? que era quan teníem 25 anys que ara ja en tenim 28 els van fer fa 15 dies no? el dia 9 d'aquest mes de març llavors, clar, la història de la creació de Ràdio Pica, a part de que el mitjà ràdio a mi m'interessava i que dintre de tot no és car, comparat amb televisió sí que és impensable perquè fer una televisió la prova és que no s'ha fet... Sí que hi ha intents aquí a la plaça del Sol i tal, no? els d'InfoEspai, però per fer una televisió una mica decent, diguem-ne, i que arribi, necessites molta pasta. En canvi, amb ràdio, amb molt d'enginy, i tenint un equip de gent creativa, pots fer molt, no? Llavors, per això eh, vaig pensar, bueno, la ràdio, a part de que jo m'ho passaré teta, serà, que jo sempre, ja t'ho deia l'altre dia, eh, serà un mitjà de coordinació i difusió alternativa. diga li gent que fa música, gent que fa poesia, me'n recordo, que amb el Casasses, tornant amb el Casasses, jo vaig anar, que estava amb l'Elisabet, i com jo havia estat a Venus, ella estava a la cantonada del carrer Llibertat, en Venus, i jo havia anat amb un petit eh, taula de barreges a gravar-li eh, o sigui, els seus recitals i tal. No? Llavors, bueno, la ràdio era per poesia, per inclús coses de relats, que ara ho tenim molt per la mà, això. Recordo una de les anècdotes dels primers programes que es van fer va ser amb els Sobirats, Uh, i no sé quin és amb el Pere, potser... sí sí. van vindre a l'estudi i haem fet l'u de l'Artó el com acabar com el juicio de Dios. Sí, exacte. I això devia ser l'any 81. Sí sí, Les primeres coses que es van fer. No? Llavors, evidentment música i molta agenda, moltta agenda que ara hi ha un concert, que ara hi ha un recital de tal i qual i, i una història eh, molt oberta, però que es va anar tancant també perquè hi va, haver, va haver inclús desmadre i baralles interiors. Ereren no? gent que provenia de la penya de les Rambles., no? gent, eh, molts jonquis, jonquis, alcohòlics i clar i hi havien tonteries, susceptibilitats, com un... eh, estàs copiant i tal, un dia em vaig quedar acollonit, s'estaven pegant, em van trencar tots uns vidres, i mira, això molt bé, m'heu barallat, sembla bé, aneu al carrer, <ríe> sí, perquè hòstia, esteu aquí desmuntant la casa, l'estudi i tal. No? Llavors, eh, clar, això encara em va profunditzar més amb el que ja portava sobre i ho segueixo mantenint de la individualitat. Ràdio Pica és una federació d'individualitats. El Hippie Vicente és el més antic a mi mai ha estat a l'estudi, mai, mai, mai. No és perquè sigui conflictiu, però és una mica és una mica enganxós, una mica, no ho sé, és una mica... no bueno, sé, coses meves. Però hi havia gent que sí que podia portar greus problemes eh, no sé, és un lloc molt petit un dia em trobo, ostia, un gos gigantes, un gos, ostia, no fa de gos aquí. Ni no, vull, ni l'han trobat al carrer. Ostia. de alguna forma a arreglar aquest problema, que això és a mitjants. Sí, i, però i tot, tot, tot una, tot una programa, Sí, i, no i, i, i, i de... és conegut a, a estatal, ja és la pionera, és la més antiga. Estava ja uns quadrans. Sí, totlaris, sí, sí. Sí, no? clar, que col·laboren tranquil·lament, sí, que a mi no hi ha un interès en no, un Inclús hi, ha... hi va haver una època que tenien que fotre pasta tots. Ara, perquè tinc llogat unes hores i tal, però al principi, hòstia, per, això és el sentit també dels tenderetes, anar a vendre a la Festa Major de Gràcia, eh, a tots els concerts que hi havia, és una màquina que passa d'aquestes. Doncs una, una història d'anar doncs, a vendre doncs, casets, postes, el que calgui no? vu dir, per, perquè mantindrà la ràdio. Lo que passa és que en aquell moment eh, els pressupostos eren molt baixos. Perquè quan ven començar nosaltres en el dial de, de la FM a Barcelona, només hi hivien màxim 10 ràdios. I ara n'hi han com cent. I aquí és la lliga el més fort, si tu no poses potència i tal, és que no se't sent, és que et tapen et tapen, és que tindrem un mínim, ara 500 watts. Vam començar amb 30 watts i ja tenim, no, en tenim més, és que dic, 2.000 watts tenim, quasi més de 2.000, no? 2.500, 2.000, no? 2.500. Llavors, eh, ara tens que s'ha de funcionar d'una altra manera. Curiosament la gent no paga perquè és lo lògic que no pagui, perquè sobre, si t'ho fan per amor a l'art i tal, com a mínim, hòstia, no els hi cobris, no? Però les altres ràdios que hi ha, Ràdio Bronca i Contrabanda FM, cobren cotes, no? A mi em diuen que sóc un vengut i tot el rotllo perquè he llogat uns espais, però jo que et puc dir és que no és una ràdio comercial, no, no hi ha res d'anuncis comercials ni, ni de res, de. de us... S'ha estandarditzat el que un pintor pagui per exposar una galeria d'art o un músic sí. pagui per tocar un determinat local de que qualsevol cosa tingui un... Sí, costat. això però jo no ho trobo també, no clar, de... nosaltres ho vam fer -ho perquè no ens quedava més remei, però lo lògic és ara que si la ràdio pot tindre co cobrir, eh, hostia, no som un grup excursionista aquí que tothom tal, i llavors, lligant-ho amb el meu individualisme, jo sóc molt… sí que havíem fet assemblees, però saps per què servien? Per barallança, nos eh? per, per barallar-nos més, o sigui, intentar… I bar Hi va haver molts intents de cops d'estat interiors, eh, frustrats, perquè una de les vegades «Oh, jo tinc més idees, que el pica, que tal…», i bueno, vale, Recordo que al Cafè del Sol vam fer aquesta reunió a mitats dels 80, va bueno, molt bé, em sembla bé, mireu, si voleu anar amb aquest senyor, us n'aneu, si qui vol seguir amb mi, seguiu amb mi, no se'n va anar ningú amb ell. vull dir. Una persona que està una mica somiada a truites, per ser va ser dels primers que, que va morir del Sida. No? no sé si el coneixes, aquest era el nòvio, de, era el Javier clàssic, li, era aquest mot perquè feia música clàssica dintre de la Ràdio però No, no parlava de diferències polítiques, sinó que està parlant de, de diferències personals i diferències interpretacions personales. Sí, sí, bueno, de... sí, de concepte. Aquest era el, el, el Guillem, de la penya de Locanya, de tota aquella colla que es movia per a les rambles dels gais del principi, Nathario, com li deien aquell, aquell un que era tot aixins total, el, la, no me'n recordo. Bueno, tota aquesta colla, llavors oh, ah, exacte exacte sí. Llavors clar simplement que que vaig xocar perquè... A la persona estava una mica desquiciada i era una persona de, de molta pasta, venia de la família dels ciments Molins, no? del de, de Molins, del polític i tal, no? i de sobte li va sortir la vena a Gai, Hòstia. i llavors es va separar i va anar a viure amb el Guillem, amb aquest Guillem que és el germà del, de, del gat de New buildings, que va tocar amb el Boris, i amb la Genet, eh, Penya de Sarrià i tota la història. Que per cert, faig un incís, allò, allò del saxo també el Boris, és, és un element que no hi havíem pensat l'altre dia. El Boris, és un, a més, hostia, és un tio molt legal, no?, el Boris. Bueno, <ríe> això és un incís. No, jo sabem, jo sabem. Ja pensava, que ja, ja, ja, ho, ja ho tenies en cartera, no? no, no sé, però, però, però... Doncs, no sé, és que jo si sí, perquè ja estic una mica perdut. Sí, que que a veure, jo de les històries assembleàries les he provat. I he molt escamat, entre altres coses, perquè jo sempre una persona amb iniciativa i amb idees, sí, és, bueno, de... poso les idees i me les roba. Hòstia, me les roba. Si es queden amb el cotarro. Sí, és una cosa que passa com quatre o cinc anys callat a les assemblees de París eh, escoltant com funciona l'assemblea anarquista, no? com, com funciona perquè ell no obre la boca durant anys escoltant com, com funciona aquest tipus de democràcia. I Agafo. requereix, una, requereix, sí. un, aprenentatge, requereix sí. un aprenentatge que nosaltres no ja, no, no, no, clar ens ja, no, no, consideren anarquistes però no tenim ni puta idea del que és una assemblea, ni sabem parlar davant d'una assemblea, ni sabem defendre els arguments davant d'una assemblea hem sigut persones d'acció més o menys sí, d'acció directa. directa però que davant d'una assemblea no hi ha qui s'aclari perquè allò es converteix en un follon de puta mare exacte el es converteix en un... I, I, i el de... més espavilat, entre cometes el que més ben parla i el que més sap manipular a la moguda Perfecto. no és el que té més talent, eh ni... no, no, no. De A, exacte, estem d'acord i d'això n'hi... Exacte exacte, exacte exacte i això ho he viscut molt jo molt, molt, abans de la ràdio llavors jo vaig es... què tindre una idea i hòstia, no saps què passa que al final representa que la idea l'ha tingut l'altre i que s'ho munta l'altre i que tu pues, ets l'últim moment I, bueno, entre tanto i tampoc llavors es desvirtua i es manipula el que dius tu la idea inicialda. abans de dir éss molt bé, monto al mi aire, a mi manera i tal. No? I això encara segueix ara en què diuen que no sóc assembleari, que sóc un individualista i dic, pues, sí sí sí sí vaig a me ola. Però jo he cenurat mai a ningú, no ho poden dir mai. I jo sempre que he deixat fer és una federació d'individitats. Jo ho limito a, a la gravació que també. Uh, o quan ho feien en directe agafar-ho i posar-ho i ja està, i cada un és responsable del que, de que, que fa és el tema que recordo que parlava l'Albert sovint el tema de gestió no? exacte, sí, dir, sí, sí, de, sí. De és la moment, Bíblia és, és, és, és la, la Bíblia dels del anarcoindividualistes exacte, no? sí, sí encara que sigui un llibre críptic com pocs però ha estat un dos tipus més. Sí, i més poc, i poc i conegut, molt molt el... conegut I marginat molt. perquè clar no interessa que sembla que només eh, d'individualisme existeixi doncs, el vacuni ni els altres, bueno, el... ah, i l'assembleari, que és mateix país, dir, eh, el que passa que és, és molt desconegut, però vull dir molt hi desconegut. Si ha hagut, ha un un anarquisme individualista durant molts anys jo hi he arribat a conèixer persones que després eh, han sigut apropiades d'alguna forma pel moviment Neweix, com per exemple, per exemple el llum de la selva, que es va arribar a dir, un ah, personatge sí. que vivia a Sabadell, que és un senyor que era un anarquista que perquè no l'enganxessin va agafar la paper, la va cremar, el cronet d'identitat, el va cremar, el va llançar i es va convertir en un vegetarià que Sí, com un gui o i sí, sí. I ell, no buscava obertament, però sí que és veritat que al final es va arribar a convertir en un cert semigurdo que veia àurees, que batejava les persones en nom d'animals, determinats personatges que enllacen el passat d'anarquista el sí. amb els anys 60. Sí, sí, la, sí. Forma, sí Per mi són l'enllaç entre, entre, entre sí. el passat i la gent del rollo que sorgeix els anys 60 sí. i que trenca amb tots els esquemes. Sí, i després gent com el, el, el, el Pepa Ribas que ho desvirtuen totalment, com ho manipulen i que… Aquí en un terreny que són els de què interpreten els periodistes, els periodistes, sí, els periodistes sí, professionals, sí. potser sí. sí. no són periodistes professionals, Clar, són les, cases són, o… o... Sí, sí. Pepa Ribas, pues, el Ribas, ell explica la història d'Ajo Blanco i el que li ha passat amb ell, a Ajo Blanco i la seva visió de l'Ajo Blanco, eh, però jo també estic començant a repetir i hi ha una sèrie de, de, de, de, de punts en seu llibre, però, però, amb tu, tot per tot exemple, té a veure amb l'heroïna i tot plegat, això és una pura invenció, no de, de, de, i no vull dir que ell ho hagi fet de mala, malefet, però si sí no, no no, no amb una, una, una inconsciència que no li permet fer un anàlisi i sobretot ens perjudica perquè amb els d'amés Uh, està, confonent, està confonent tot el que va passar i no sí. en general, fer una anàlisi social de què Estic totalment d'acord. Per això, amb aquest llibre que va fer, jo no vaig voler absolutament... Mira que ell em va anar darrere, em va a telèfonar i tal, jo em vaig fer longuis i vaig passar amb tu cap problema, ja veus. Vull dir, perquè mm, el conec prou i és el que dius tu, no? És una persona, jo no dic en mala fe i tal, però s'ha muntat una història des del seu punt periodístic i tal, i a fruit d'allí una tesi que ha dit, bueno, escolta, eh, eh, quan tu, ells tenien allà una redacció, carrer Montanet, sembla que, o carrer Ibau i tal, hòstia, jo estava buscant-me les garrobes venent a les Rambles, no per, per fardar, sinó per, per mantenir-me i per mantenir-me més endavant la ràdio i tal. No? Llavors, sempre han tingut un estatus... Eh, Bueno, és com el Juanjo de l'Estar, l'altre dia ho parlàvem, no? Llavors una cosa és la teoria i l'altra és la pràctica, no? Sí, en el Juanjo de l'Estar és una persona que, que dona uns diners d'una empresa del seu pare que en un moment donat eh, s'atreveix a muntar una revista i que en aquest aquell moment hi ha una quantitat de gent desitjosa de treure uns materials ah. i de publicar publicar còmics i que hi ha determinats excel·lents al carrer que poden sortir que tenen un canal de sortida. No vol dir que això sigui obra del, del Juanjo Fernández, del no, no, que, no, que hi havia en aquell moment, de la, de, de la força que hi havia i que no s'havia pogut publicar, i allò li ofereix un cap. Hi ha determinades persones que tot hi està dintre de de, de, de, de tot i està, l'altre dia el, el Xavi Cota em un advocatxo, el el, el, dragàs, el, el sí. regàs, sí. El regàs és una persona enrollada, pues no ho sé, jo crec que no, no una persona enrollada en aquest sentit, una persona que és un empresari arriscat. que va apostar. Des d'aquest punt de vista, sí, sí, no. un, empresari és un senyor que A aporta, mi me respecte, sí, per, per, per un sí, uns diners que que que, que va a ser la goig Divina al seu voltant, que, que, que la la paraula Sí, sí, totalment, totalment. Ja per és, és aquest punt, dir que és una paraula, un, significa un, un, un coneixement que està, lligat, que està lligat a una pràctica de la vida i, i bàsicament, bàsicament, ho dir, i està lligat a l'experiència del CD. Dir, no, sí. no, no, no, no, no, ho, no ho puc separar. I, no, bueno, no i, puc separar i a part, la història mh, quotidiana, hi havia una... Jo vaig fer un pòster, que, hi havia una frase del Jerry Rubin que deia... La revolució no és a qui dones el teu vot, sinó el que fas cada dia i com vius. Saps què vull dir? I per mi això ho defineix bastant, no? El fet de que que ell feia un símil a nivell polític, no? Semblava que, que el canvi era doncs, votar esquerres. Per mi era més enllà, és, és la teva manera de viure, el, el, el que fas cada dia, el concepte... Aquest no? a plus, També hi ha una altra cosa paral·lela, eh? que hi havia un personatge molt important que es va suïcidar, no sé si s'ha dit a parlar, Claudi Montanyà. Sí. Claudi Montanyà eren molt, molt, molt amics, hi havia vingut inclús al carrer Venus, bueno, jo feia els pòsters i tal, i aquest... El fa uns dies el que es va fer a l'espectacle va sí. uh, ser una mica tràgic. No? Sí, al Manila, allà les Rambles i tal. Sí. Pues, eh, eren molt, molt amics i aquest podríem dir que va ser un impàs entre la part mm, contracultural del rotllo i la part política, perquè aquest el van fer director d'una editorial que es deia Ucrània que després van treure també el Viejo Topo, que torna a sortir, bueno, ja fa anys que surt, que hi havia el Miquel Riera, que també van editar els quadernos del rotllo i el primer del Nazario, i jo els vaig fer les presentacions i tal i qual. I era la part política seriosa i ho continuen sent, ho continuen sent actualment. El Viejo Topo per mi és una de les revistes política, social, però sobretot política que saben el que es diuen. No? i són gent de la nostra edat, i que va haver un lapsus dels 80 que van deixar de sortir i ho han tornat a refrescar amb, molta, amb molt encert. No? I que eh, el Claudi Montañà era dels principals que, que estava ficat amb això. Van treure en aquella època també llibres del Vial Masquida, per exemple, que vaig conèixer aquest de Mallorca i tal, que és bastant conegut. i i tot això era paral·lel a l'època de la l'Ajo Blanco. La L'Ajo Blanco era més una mica pamplines, en el sentit de oh, que anarquistes que som! Això tal. té un moment que és un Ajo Blanco, jo no sé, jo que és el 77 o el 78, surt el Ajo Blanco que enterra la Contracultura. Sí. I un enterrament de la Contracultura i un gir cap a la CNT d'alguna forma, sí. que... que sí. l'Ajo Blanco havia entès com a contracultura una cosa elitista de Exacte, la senyora Baquer sí. quasi o... aristocràtica no, quasi, exactament sí. i és evident que allò s'havia d'enterrar el que passa és que no l'havien acabat entendre segurament es, que eren, eren els moviments de base i que era el que s'estava couent al carrer en aquell moment cosa que per mi el Pau havia entès tant millor si sí. no, no sí, el no. tinc el llibre aquest que, tot que, va... sí. que força no, de, de, sí. De, de, de, de no, sí, a dintre de la Jó Blanca hi havia un tio, no sé si el sentit de parlar, l'Hormaza, que aquest era un, va crear com dintre de la Jó Blanca una secció que era de eh, friquis associados o una cosa així, i els primers viatges que es van fer a preus populars i tal, es va anar, per exemple, a Holanda, i m'hi vaig apuntar, i vaig anar-hi i tal, eh, uns viatges a preus tirats, no? Anada, tornada, anaves a l'eslipping, a l'otípic, estem parlant dels anys 70, eh, finals, no? Bueno, finals 76, 78, i aquí aprenen també el cuc sonat, perquè, ja dic, el cuc sonat, i uh, a mi uh, el cot me l'aprecio molt, però ell és més recent, i van agafar la idea concreta d'aquesta de dintre de la Jou Blanca de l'Hormaz, perquè a mi el seu germà em va preguntar, hosti, això dels viatges com, com es fa i, i com ho han fet i quines... Jo li vaig donar tot les dates, es van posar en contacte i tal, i llavors el cuc sonat ho va muntar ho a nivell comercial a nivell industrial, també era bastant friki tal, i a bons preus, però que a la base sortia d'aquesta història dintre del, del, de l'Ajo Blanco, no? que era un tiu molt curiós, un tiu gai, molt, molt imaginatiu, i allà bàsicament hi havia el Peper Ribas... altres coses en aquell moment, com Alfalfa, em sembla... Ah, exacte, exacte. Amb el, amb el, si no recordo malament amb algun eixalà... Exacte. I el Jordi sí. Jo a em sembla ah, Exacte, fins exacte. Fins sí, sí, sí, sí, sí, sí, I Curiosament també va arribar un contacte amb Alemanya que pech, no reconec, em semblat, pues dins del moviment. I veg, no I després no, no. hi havia un dibuixant que corre per aquí Gràcia, el, com s'diu, el, no el que és professor de dibuix i tal. I si sí, recordo incluso haver estat al carrer Bocaria que tenia la redacció amb un principal i tal, I, pues, també hi havia Bicicleta va arribar va sortir, bi revista Bicicleta. Jo no, no, sol del, del Jordi Alemany del carrer Bocaria des del de, de principi del 70 havia sigut una sastreria ah que va començar allà posint pantalons hippies i fent coses d'artesania, jo havia fet allà alguna espècie de performance. Eh, tu fosc, hi havia uns maniquís de, de que havien vingut d'Instant City una cosa que s'havia fet allà Sí, i vaig als... hi vaig estar a l'Instant City, amb el Insta... ponçat vaig estar a l'Instant City, vam fer unes màscares Sí, sí, hi vaig estar amb, el, amb aquest, el, el que fa Ara ens estem remuntant uns anys en sí. perquè l'Instant City és de, és de suposo, de finals del com molt començament dels 70 suposo. Sí, sí, i vaig estar amb aquest cas tan famós que viu a Nova York el Miralda, el Miralda el Miralda, el Ponsati és el que va fer, que un arquitecte va fer els mòduls aquests infapes i tal, i crec que també hi havia de Berenguer per allà, eh? jo crec sí, que hi havia... Ens quedaran molts temes damunt de la taula i hem parlat de personatges com el Jim, per exemple, d'Aranollers, ah, que clar, clar. és un personatge important i que l'altre dia n'hauríem de parlar en profunditat. Sí. O com, com això de Instant City, que sembla que és una cosa que... que o, o per exemple formatera, i si no... De... Sí, penso, era l'època daurada de, de... Portem una hora i 17 minuts de grabació i, i, i, vale, vale. i ens, ens estem passant una mica del, del, del temps que algú ens pugui estar escoltant. I, si et sembla concretem la vale, vale, sí, temporada sí. per un altre dia i, i ho deixem aquí en aquests moments. Vale, sí, vale. No?